que a paz de Jesus possa encontrar ressonância em nossas vidas em nossos corações ensejando-nos o equilíbrio e a paz a gente agradece as meninas e os meninos do coral que a brilhanta sempre as nossas noites aqui. Hoje nós vamos falar de lar e família. Contudo, eu quero fazer uma introdução. No mundo antigo, conheceu sete maravilhas nascidas da mão humana. O túmulo de Mausolo em Alicarnas, a pirâmide de Keop, o farol da Alexandria, o colosso de Rhodes, a estátua de Zeus na Olímpia o templo consagrado a Diana em Éfeso e o jardim suspensos de Semiramis na Babilônia. Mas o soberbo sepulcro que Artemisia II mandou erigir em memória do esposo é algo que pertence ao passado. A grande pirâmide do majestoso faraó é um monstro glorioso e frio, fustigado pela inclemência das areias do deserto. Garboso farol de 400 pés de altura eclipsou-se nas brumas do passado. A estátua de Zeus na Olímpia que teve um toque de fídias, o admirável escultor foi destruída por tremores de terra e os seus pedaços vendidos a famosos usuários. Os jardins suspensos de Semiramis consumiram-se com o pó e o templo consagrado a Diana, em Éfeso, foi queimado e destruído. Na época atual, existem inúmeras maravilhas. Por exemplo, os arranha-céus de Nova York que parecem dedos graníticos apontados para os céus. O canal de Suez que une o Ocidente com a Ásia através do Mar Vermelho. A penicilina, os antibióticos, as sulfas, que estancam de pronto o mal que existe nas nossas células doente estabelecendo o equilíbrio da saúde. A televisão, a internet, são maravilhas admiráveis do mundo atual. Os satélites orbitais, o sistema de comunicação. Mas existe uma maravilha maravilhosa que lamentavelmente ainda não foi olhada detidamente por nós outros. Referimos-nos ao lar, essa pequena agregação humana que se denomina família, que é a maior maravilha que existe no planeta Terra. No entanto, Quando a gente diz que o lar é uma maravilha, possivelmente muitos pensaram, será que é? Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, diz que o lar na terra é a mais sagrada oficina do universo, que é nele que aprendemos a refundir sentimentos, santificar impulsos e enobrecer ideais. É aí que... Diz Neo Luce, que as sublimidades espirituais nos situam a alma para o abençoado aprendizado da vida. No entanto, quantos lares já foram desfeitos ou estão em vias de extinção? Por que será que o marido não entende a esposa? Por que será que a esposa não entende o marido? Por que será que existe o conflito dos filhos com os pais? E dos pais com os filhos? É que nós, meus irmãos, na época atual, cultuamos muito uma coisa chamada egoísmo em detrimento de outra chamada amor. <tos> na época atual, Nós fazemos do egoísmo a nossa maneira de ser. O melhor carro, a melhor casa, se a pessoa mora lá no solo sagrado, ele quer morar no parque industrial. Se ele mora no parque industrial, quer morar na Boa Vista. Se mora na Boa Vista, ele quer morar em um outro lugar melhor. Nesta luta titânica do melhor emprego, do melhor salário, da melhor roupa, nós nos esquecemos da construção interior que é dentro do lar. É muito normal que no namoro, no noivado, tenha até um, um poema do sertanejo antigo que dizia, ah, meu bem, o, a lua, uma choupana, O melhor, uma choupana, o luar e você. Mas, passado os primeiros encantos do noivado, passado os primeiros encantos onde assinamos o um contrato nupcial, no foge como fumaça a evolar-se no espaço o equilíbrio, a serenidade e o amor. Por quê? Porque nós ainda não aprendemos a cultivar o equilíbrio e a serenidade dentro do lar. Isso sem falar daqueles que escondem as suas reais características, as suas reais deformidades do caráter durante o noivado e o namoro, para depois do contrato nupcial no Abrirmos com toda a energia possível as comportas do nosso desequilíbrio, alimentando a desarmonia e a segregação dentro do lar. Vocês acham que tem noivado de provações? O que, que vocês acham? Tem noivado de provação? Tem? Não, não tem. Quando me perguntam isso, já me perguntaram quando eu estava no Kardec, já me perguntaram aqui que a pessoa está noiva de alguém e sente que essa pessoa tem o caráter torto, seja no vício, seja na mentira, seja no que for. E eu digo o seguinte, está em tempo de você não fazer compromisso. É preferível a gente deixar o noivado, antes do casamento, porque depois que a gente coloca a aliança, muitas vezes a aliança se transforma em algema e quando a aliança se transforma em algema é um grande problema para nós. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, diz que casar Não é insetar uma viagem ao jardim da ilusão, nem música que se eterniza no tempo acolhedor e sonora. Casar é responsabilidade tanto do homem como da mulher. Porque quando a gente realmente se respeita, se ama e se a gente realmente gostam do outro e se propõem a criar uma família, nós temos que entender, principalmente nós, espíritas, nós temos que entender que o lar não é formado aqui na Terra, que o lar tem as suas raízes lá no plano espiritual. Muito antes da gente conceber o lar aqui, humanos que somos, muitos de nós, o melhor, se perguntássemos aos pais o que que eles esperam dos seus filhos ou por que que estão criando os filhos, nós diríamos, eles poderiam responder, nós gostaríamos que os nossos filhos fossem cidadãos da sociedade Se que fossem equilibrados e felizes, está em uma grande verdade. Nós criamos os nossos filhos para se tornarem cidadãos da sociedade. Todavia, humanos que somos, e quando eu diz, quando eu digo nós, eu estou me referindo à minha pessoa. Muitas vezes nós cometemos erros banais diante dos nossos filhos, Ainda jovens, quantos de nós que ainda fumamos na frente das nossas crianças e somos espíritas? Quantos de nós que bebemos e passamos da conta na frente dos nossos filhos? Como é que nós vamos dizer ao nosso filho para não fumar se nós estamos com um cigarro na mão? Como que nós vamos dizer ao nosso filho para não beber, se nós estamos dando exemplo dentro de casa? A maior doença, a maior chaga que existe hoje na sociedade são os vícios principalmente quando a gente faz do nosso lar um bar. Aliás, o José Raul Teixeira, fazendo uma palestra na Uzi, ele disse que agora é moda, todo espírita tem um barzinho na casa dele. E ele tem lá o barzinho e quando chega um amigo, ele costuma oferecer bebida alcoólica. E aí ele conclui, Imagina, se a pessoa oferece bebida alcoólica a um amigo, ao inimigo ele vai oferecer arsênico. E efetivamente é uma grande verdade. Nós precisamos, como espíritas, repensar as nossas atitudes. A doutrina espírita não é uma doutrina dizimista, ela não cobra dízimo. Por isso que a gente, como o nosso irmão Toninho, vem aqui na frente, pede para comprar torta, para comprar o pão. A gente oferece alguma coisa em troca, da ajuda para a gente manter a luz, o ventilador nesse calor, etc. Mas, ao mesmo tempo, é uma doutrina que não cobra, ó, se você beber, você vai para o inferno porque a gente sabe, aliás, a gente apregou que não existe o inferno. Mas, por outro lado, nós sabemos que quando fumamos, nós estamos nos tornando um suicida consciente. O André Luiz usa esse termo inconsciente. Quer dizer, a pessoa que não é espírita é um suicida inconsciente. Mas a pessoa que é espírita é um suicida consciente. o álcool atualmente tornou-se no maior flagelo que existe na humanidade. Eu tenho aqui um recorte que foi feito no estado de São Paulo. Essa matéria foi publicada na edição de 31/10 de 2008. O Ministério Público Federal de São José dos Campos protocolou em 28 10 de 2008 uma ação civil pública contra as três principais cervejarias brasileiras com um pedido de indenização no valor de 2 bilhões e 700 milhões pelo aumento nos danos causados pelo consumo de cerveja e chope. Segundo os dados da Universidade Federal de São Paulo, o álcool é responsável por até 10% de todos os casos de adoecimento e mortes no país, provocados por 60% dos acidentes, provocando 60% dos acidentes de trânsito. Além de ser detectado em 70% dos laudos cadavéricos em mortes violentas. Então, meus irmãos, o Dr Agnaldo falou aqui sobre o desaate. Efetivamente, nós, no desaate, temos uma dificuldade muito grande em atendermos os adictos que aqui comparecem. Uma coisa que os senhores, que senhoras, meus irmãos, podemos observar é que existe fumante e alcoólatra idoso. Ele vai sendo consumido devagar pela doença, mas nós não vemos um usuário de drogas ilícitas idoso, porque ele morre antes de atingir a idade Provecta. E, segundo, o nosso irmão Frigo, que pertence aqui, que nos ajuda no desaate, ele diz que são três Fs que ajudam a pessoa a sair da adicção. Primeiramente, fé. Segundo, força de vontade. Terceiro, família. Quando a gente diz força de vontade... Não adianta a pessoa tomar remédio para parar de fumar se ele não tiver força de vontade e querer parar de fumar realmente. Ele não vai conseguir, porque o fumo é uma droga que penetra, ela é química, ela penetra de tal maneira no nosso cérebro que nós sentimos falta. E as recaídas são constantes. Um dos maiores desafios da atualidade é criar filhos. Filhos que, na maioria das vezes, trazem distonias ou espirituais, ou morais, ou então físicas. Nós devemos nos lembrar que o Espírito sempre nasce ligado aos desequilíbrios que ele cometeu no passado. Então, assim sendo, vamos dar um exemplo. Alguém que tenha traído a esposa e os filhos no lar, poderá receber uma filha na condição de uma garota problema. A mulher que tenha desrespeitado o tálamo conjugal, e que não respeitou a família, ela poderá ter um marido traído na condição de um filho sedioso e cruel. Se a nossa família é uma família problema, se nós temos desenganos cruéis, se nós achamos que nossos problemas são os maiores problemas do mundo, Nós podemos ter a certeza que a nossa família é a melhor família que nós merecíamos no atual estágio de desenvolvimento. Deus não erra, os espíritos nobres que cuidam da sintonia das reencarnações, eles ligam aqueles devedores com devedores e nós estamos aqui na melhor família. Muitas vezes, recebemos filhos na condição de aleijumes, filhos aleijados. Muitas vezes, são doenças que vêm desde o berço, desde criança. Outras vezes, são crianças especiais. E aí, uma coisa muito interessante. Eu conheci, conheço uma família, que a mãe é espírita, o pai não é espírita. E eles receberam no lar uma criança especial. E a mãe então dizia, porque a mãe sempre tem aquele complexo de culpa, ela dizia, por que comigo? Por que nós, se nós temos uma criança especial, uma criança dao? Se nós temos um filho aleijado, um sobrinho aleijado, vamos dar a esse Espírito o maior amor do mundo. Não é piedade não, é amor, sem piedade. Porque esse Espírito, algum dia no espaço, no tempo, se, lembra, se lembrará que em uma determinada época ele tinha que passar por um problema no seu corpo, no, no, nos seus ligamentos, e ele, então, vai nos agradecer imensamente nas condições, nas condições de paz. Na pergunta de número 582 de O Livro dos Espíritos, 582, Allan Kardec pergunta, Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Obviamente, a mãe também está inserida aqui. É sem contra, contradita, diz o Espírito, da verdade. Uma missão e, ao mesmo tempo, um dever muito grande que implica mais do que o homem pensa Na sua responsabilidade no futuro, a essência da família repousa na cooperação, repousa no entendimento, muito mais do que na convivência. É muito comum a gente confundir lar com casa, e casa é isso aqui, algumas paredes e um teto em cima, mas lar não. Na casa, a pessoa não vê a hora de sair e retarda a hora de voltar. No lar, a gente demora para sair e chega o mais rápido possível porque se sente feliz. Na casa, existe desentendimentos, existe desequilíbrio na família. No lar, as família se equilibra através do, da serenidade, do amor e do perdão. E falando em lar, nós não poderíamos deixar de falar na figura da mãe, na figura da mulher. Porque a figura da mulher no lar, com todo respeito aos homens, eu acho que não tem... Eu vou ver se eu consigo fazer a figura aqui, que eu esqueci de pedir ao Toninho para fazer. O lar, no capítulo 20 do livro Nosso Lar, André Luiz diz que o lar é como se fora um ângulo reto no plano da evolução divina. A reta vertical simboliza o sentimento feminino, voltado para as aspirações criadoras da vida. A reta horizontal significa o sentimento masculino na luta, na faina de cada, cada dia, buscando o pão, buscando, através do trabalho, educar e trazer a família. O vértice é o lar, é onde se une o homem e a mulher. É templo onde se deveria unir espiritualmente antes e corporalmente depois. E hoje nós vemos que o mundo mudou um pouquinho, mas cabe a nós estabelecermos esse equilíbrio. Se nós já temos algum compromisso com alguém, nós temos que entender que o nosso lar, seja do jeito que for, é o lar que merece todo o nosso respeito, toda a nossa serenidade e amor, porque senão nós nós vamos falhar na condição de pai e de educadores. Quando a gente fala da figura da mulher, vocês vão me ajudar um pouco. Quem é que trabalha fora, chega em casa, tem que lavar e passar quando não tem empregado? Hum? a mulher muito bem quem é que leva a criança na escola, geralmente hum? mulher quem que é a conselheira quando os filhos estão com problema quem que eles procuram primeiro quem é que leva o filho ou a filha no médico Quem é que te levou na escola, no primeiro dia de escola? Quem é que te levou? É por isso que tem dia internacional da mulher e não tem dia internacional do homem. Por isso, meus irmãos, a mãe precisa estar atenta. Obviamente o pai também. O que ensinar para o filho? Por quê? Porque hoje em dia os meios de comunicação não são muito responsáveis. Nós vemos as novelas, por exemplo, que estimulam a pessoa a beber. Às vezes tem um problema lá com o ator principal, com o mocinho ou mocinha do filme... E aí ele chega naquele problema grande, o que, que ele faz? Como foi proibido o cigarro, ele vai lá e toma um gole de bebida. E geralmente aparece os goles de bebida destilada. Ensinam o mau caráter. Se a gente for olhar, ensinam que beber resolve o nosso problema. Os meios de comunicação desqualificam as pessoas, por isso nós precisamos selecionar. Olha, esse negócio da morte daquela menininha, esse problema de Eloá, eu não vi. Porque quando começava a falar, eu mudava de canal. Porque nós que temos a televisão aberta, que não é via cabo, a gente não pode selecionar muito. Então, é melhor pegar um livro e ler, um livro bom, do que assistir, principalmente, programas do tipo do Datena, que não leva a nada, que, aliás, leva o e para baixo. Se a pessoa está para baixo, assiste o Datena, fica mais para baixo ainda. Uma co... Quer ver uma coisinha simples que nós precisamos ensinar aos nossos filhos? E nós precisamos aprender também, atender e falar ao telefone. A família Pavin é uma família muito grande. E no Natal do ano passado, eu tenho por hábito, sempre que eu atendo o telefone, seja o celular, ou seja, o telefone, aqueles que telefonam para mim sabe eu já pego o telefone e falo, Dorival, eu nem falo o número. Tem, mas tem pessoas que falam, alô. E quando ele fala alô, a gente pergunta, de onde está falando? Para saber se o número que a gente descou está correto. E aí a pessoa diz, com quem quer falar? E aí a minha família, uma família grande, na véspera do ano passado, eu liguei para uma tia minha para desejar Feliz Natal, era já idosa. E aí a filha dela atende, eu não sabia quem era, atendeu, eu perguntei, de onde está falando? A pessoa falou, com quem quer falar? Aí eu disse, aqui é o Dorival Pavinha, oi Dorival, tudo bem? Mudou. Às vezes eu ligo para casa de companheiros nossos de doutrina e vejo a pessoa falar, com quem quer falar? Eu acho que não tem nenhum problema você atender o telefone. Eu liguei tempos atrás para o Divaldo e coincidiu, não liguei para ele, liguei na mansão do caminho e coincidiu que ele estava lá e atendeu o telefone. Ele pegou o telefone e disse, olá! Então a gente precisa aprender essas pequenas coisas. Sabe por quê? Porque... Nós precisamos ensinar aos nossos filhos as noções de civismo, as noções de serenidade e tranquilidade. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que façam lá fora aquilo que nós gostaríamos de receber. Por exemplo, eu sei que muitas pessoas que vem a esta casa, eu sei de muitas pessoas que vêm de ônibus. Eu já vim de ônibus à noite, já encontrei pessoas e sei que quando termina a palestra elas vão tomar o ônibus. E pergunto a vocês, algum jovem se levanta para dar lugar a vocês? Não se levanta. Hoje não se levanta. Tem um ditado que diz que quando a pessoa começa a falar no meu tempo, é sinal que ele já caducou. Então, no meu tempo, quando eu era jovem, que a gente estivesse em um ônibus e entrasse uma mulher, a gente disputava para ver quem dava um lugar primeiro. Se fosse uma senhora grávida ou idosa, mais ainda... Esses dias eu peguei um ônibus, Agnaldo, e aí, quando eu peguei o ônibus, né, tava cheio de estudante, ninguém deu o lugar. E como eu caminho quase todos os dias 6 quilômetros, eu não precisava de lugar de ninguém, graças a Deus. Mas três pontos à frente, entrou um senhor bem velhinho até com dificuldade para subir aqueles degraus altos. E eu estava segurando naquele ferro que vai da capota do ônibus ao soalho. Quando eu vi que o senhor entrou e que ninguém deu lugar, eu afastei-me e deixei ele ficar na minha frente. Não deu outra. A hora que o motorista arrancou, o velhinho veio para trás e eu segurei. Passou a marcha, ele foi para frente eu segurei. Passou outra marcha, ele veio para trás. E assim foi acontecendo. E eu falei ao, ao ouvido dele, não se preocupe que o senhor não vai cair. Aí, uma estudante, vendo aquele trabalho que todo que eu estava tendo para segurar o senhor idoso, ela disse, olha, fala para ele sentar aqui, eu vou descer mesmo. Então, nós precisamos... Ensinar civismo aos nossos filhos. Aqui na doutrina espírita, a gente tem que dar o exemplo quando nós estamos dirigindo um carro e a pessoa fecha o carro, já contei aqui a história da pessoa que me perseguiu para xingar Então, nós precisamos tomar muito cuidado, sabe por quê? Porque nós temos uma religião que eu considero a melhor religião que existe. Porque as outras religiões falam de Deus, mas somente a doutrina espírita mostra a Deus como um verdadeiro pai de amor e bondade que nos ama infinitamente. As outras religiões nos esclarecem, mas somente a doutrina espírita fala da reencarnação, que a vida continua após essa existência. Somente quem perdeu um ente querido, que ama muito, sabe o tanto que vale acreditar na na continuação da vida. Ainda hoje, Gilvaldi, eu visitei o Ângelo. Ângelo é uma pessoa que nós atendemos aqui no Desart. Ele precisou fazer transplante de pulmão, ele precisou fazer, muitas vezes levado pelo cigarro e pelo álcool. E eu, ontem, o Chadinha e eu fomos visitá-lo. E eu falei ao ouvido dele, do amor de Deus por ele. Falei que a vida é uma dádiva dos céus. Preparei-o para a morte que estava chegando. E hoje, ele foi, na noite mesmo, ele já foi para a UTI, E hoje, a, a, a esposa dele telefonou me agradecendo e pediu para agradecer ao xadinha que estava comigo. Recentemente, eu fui chamado para atender um jovem com AIDS que estava passando muito mal. E eu percebi que ele estava naquele momento já morrendo. Mas a família toda em cima, ela não permitia que ele se equilibrasse. E aí eu pedi à família, por favor, vocês podem ficar na sala e me deixar aqui no quarto, sozinho com ele. pedia a um jovem que frequentava a mocidade espírita de Rio Preto, que hoje já é idoso como eu, que ele ficasse comigo. E eu comecei a falar no ouvido dele, eu sentei-me próximo da cama, encostei-me no ouvido dele e comecei a falar de Deus, dos céus, da maravilha, que a vida continua após esta vida. E ele foi fechando os olhos e eu percebi que ele ia entrando e comecei a descrever paisagens, comecei a descrever lugares magníficos. Comecei a falar da outra vida, que ele poderia ter uma outra oportunidade lá no plano espiritual, para que quando ele voltasse aqui, ele tivesse melhores condições. E ele fechou os olhos docemente e entregou-se nos braços, bendita da morte. Mas, falando de lá, voltando a André Luiz... Porque eu costumo dizer, viu Agnaldo, que não, nós podemos conhecer toda a obra kardeciana. Podemos ter perfeito conhecimento, mas se nós não estudarmos André Luiz, nós não conhecemos o Espiritismo. Não adianta ler Zíbia Gasparetto, porque ela não informa do ponto de vista doutrinário. Zíbia Gasparetto é, é uma autora que vale a pena a gente comprar um livro para dar para quem não é espírita. Mas para espírita nós temos que procurar obras que nos ensinem, que nos elevem, que nos dêem informações. No livro Nosso Lar, eu costumo até dizer que o Nosso Lar é a, a obra mais fantástica que existe depois da codificação porque o tanto de informações que ele tem, a gente precisa estudar o nosso lar. Eu já devo estar na vigésima vez lendo o nosso lar e cada dia eu me pego com uma nova informação. Na noite de hoje, que nós estamos falando de família, a dona Laura disse o seguinte para André Luiz. Na fase atual evolutiva do planeta, Existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Por isso que nós não nos entendemos dentro do lar. Por isso que tem os atritos da família. Mas cabe a nós, pais espíritas, nos equilibrarmos no amor de Deus e nos conhecimentos da doutrina para mudar a nossa condição dentro de casa transformando-nos em tutores espirituais dos nossos filhos. A família é uma agência educadora por excelência. Mas como agenciar educação se nós ainda não nos educamos com relação aos vícios, com relação aos palavrões que falamos diante dos filhos, com a gritaria que nós temos com relação aos filhos? com a bateção de porta dentro de casa, são pequenas coisas que nós temos que estar equilibrado. Dê ao seu filho uma religião, não importa qual seja, mas de preferência que seja espírita, porque na doutrina espírita ele aprenderá que não existe céu de eterno gozo e nem inferno de sofrimento sem fim, mais que nós, Somos o arquiteto do nosso destino e que nós podemos, através da nossa vontade, mudar o nosso amanhã. Como disse essa frase, somos os únicos responsáveis pelos efeitos dos nossos atos. Não adianta a gente culpar outra pessoa pelos nossos vícios. Não adianta a gente culpar o filho do vizinho porque o nosso filho é um santo. O vício não está na carne. Costuma-se dizer que a carne é fraca, embora o espírito seja forte. Na realidade, o viciado é o espírito. E o espírito é que leva a carne à viciação. Porque a carne é matéria e a matéria não se compõe, ela não realiza. Quem realiza é o Espírito através da matéria. O lar é a primeira escola. O trinômio lar, Espiritismo e escola, fazem parte da mesma equação. Por isso, meus irmãos... Vamos respeitar os doentes que nós temos em casa. A doença, quando chega, é uma provação não somente para o doente. Às vezes, para o doente nem é provação. A provação maior é para a família, que muitas vezes sofre muito mais e tem que realizar muito mais coisas. <tos> Evitemos descartar parentes difíceis, porque os parentes difíceis está na nossa rota de transformação. Tenhamos paciência com os idosos, com os nossos idosos, porque nós também vamos envelhecer. Muitos de nós já envelhecemos. E se nós não tivermos paciência com os nossos idosos, como reclamar paciência dos nossos filhos ou de alguém que vai cuidar de nós? Por isso, aqueles que estão vindo nesta casa em busca de equilíbrio, em busca de paz interior, em busca de uma regeneração do equilíbrio, você que está doente, você que tem uma doença pertinaz, você que está procurando a religião depois que estragou o seu corpo, vamos olhar a religião de uma morte, de uma de um modo diferente. Por isso, eu ofereço a vocês este poema. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga, do planto dos nossos erros, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará, sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz da vida, o cântico da certeza, vencendo todas as pereza, vencendo toda a aflição, no dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazem-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que no derradeiro instante sintamos a luz da vida renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Muita paz a todos, muito obrigado, Que as bênçãos dos céus estejam sempre em nossa vida.